niam dori. Dhe un vuaj nga humbja e kujtesës afat shkurtër. Po! Dhe kjo është ajo, çfarë dua të them. <laughs> në rregull, pra. Tani do sillemi sikur jemi disa fëmijë të tjerë. Çkemë <clears throat> dori vogël. Jemi dori vogël. A do të luash ku ka fshehti? Në rregull, mua më pëlqen shumë. Ne do vshihemi. Ti nuk rrodh e ana gjine. Mir babi. Jo, jo, jo babi. Un jam me peshku që së shpejti do bëhem shokut. Në rregull po jo. mm, po fshi ha tani numërd deri në 10 1 2 3 4 më pëlqen lëra lëra është e buta mami amu te iki matan dori dori dori dori mos u lengo mos u lengo zemë Baj mend shpirt, duhet të qëndrojmë pa tjetër largë rrimës Në regull, zemër, po ajo kënga që ne mësuam Ne shohim rrimën dhe themi E jertë ikim Jo, jo, themi Mos u afroj, jo, mirë dhe atër e provojmë për sëri Ne shohim rrimën e detit dhe themi Dhe ja ku është rrimën Aty është rrimën Aty është rrimën Aty dhe të gjeshë rrimën Dhe ne po e shikojmë rrimën Aro vëndojnë gjë për sëri? Jo, jo, zemër. Jo, jo, zemër, s'ka probleme. Jo, zemër, jo. Po, si kur unë t'ju haro juve? Po, jua do t'ma harone mua? O, oh, zemër e voglë, jo. Ne nuk do t'harojmë kur, dori. Dhe e dim që asti nuk do t'ma harosh kur, ne. Dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori, dori Përshëndetje! Përshëndetje! E dëgjove dhe, dhe ti? Farë, qëfar të të gjoj? Sten, dëgjove a dikoj që thosht e përshëndetje. Kush, nuk dëgjove a dikoj të thosht e përshëndetje. Nuk e di, sten, unë fjesht dëgjove a dikoj që thosht për e përshëndetje. Shikoj, dashur, këtu ka shumë peshë, dhe këtu shtë do kush mu ta ke thënë këtë gjoj. Ja, uh. mua aty, ta mama atyë. Nga i cili dritim? Atyë Përshëndetje! Oh, përshëndetje! Mos do t'i madhësht një fëmi, përshëndetje! E, përshëndetje, Vëglushe, tu, përshëndetje! përshëndetje. Që kemi? Që kemi? Unë jemë Dori, a mund të më ndimoni të lutëm? Oh, që kemi, Dori? Dori, mos ndosht të ake humbur rukën? E, po, ku jam prindrit dhe tu, Vëglushe? Mua mm, nuk më kujtohet asë një gjërë. Oh. E, po, do të kërkojmë një, e, e, e, nësë janë Më un jam Dori, a mund të më ndihmoni të lutem? Çfarë? ë Hë, shpirti sa po sa po efekte? Mm. Etas? Mhm. Uh -huh. Më vjen shumë keq. Un vuaj nga humbja e kujtesës sa fat e shkurtër. O oh, sa gjohet mershme kjo. E kujtesa sa fat e shkurtër. A, e po në rregull. Prit këtu vetëm për një moment. Në rregull zemër. Thank. Thank. Çfarë çfarë të bëjmë ajo gjë që ajo ka humbur? Nuk e di, e, por, po çfarë duhet të bëjë për të, dua ta thënë. Pse ai nuk A, e kujtohet asgjë? Unë mund t'i hartoj nga kudo. Po. Ti e, ti nuk je fare për ndihë oh, mësafë. Dori, Dori shpirtë, po sigurë. Oh, okay, dori, nuk dori! dori! Dori! Dori! Dori! Dori! Dori! Unë jam Dori. Kam unë për familie në time. A mund të më ndemoni? Unë, unë jam Dori. Unë përrejnë nga kumbje e kujtesis. Kasë do të më tashë? Kështë bashkë do të më toshë. Beskë do të më toshë. Beskë do të më toshë. Beskë do të më toshë. Beskë do të më toshë. Tosh. Që kemi? Kam unë bur familjen time. A mund të më ndimonit? Kuj ke parë për herë të fundit? Epo, ë... Uh, është për të qeshur, por... Unë kam harruar. O, oh, dhe mërë. A do të vishtë të më toshë me në? Jo, është ftesa më e mirë që kam marë gjithë ditë nësot. Mendaj, eh, nuk e mbaj mend. Fito qoft, falënderit por <të> po kërkoj për diçka. O, oh, o, oh. uito, uito, uito, uito. Skimi, jam dori. Mos thash në një gjë të gabuar, po ta lëmi? Në rregull, në rregull, në rregull, në rregull, <të> ju nuk do ktheheni. Unë po kërkoj apo për diçka dhe mirë, kuptoj shumë mirë. Keni takim sonte. Kënaquni. E po, shpresoj ta gjejsh atë që po kërkon. Ne të dy bashk. Ke ndonjë ide se çfarë është ajo? Më vjen këqë, më vjen këqë, uh, më vjen këqë, në regullë, me ndoj se do dalim njëherë tjetër, mos ubi i pa njohur, i pa njohur. Huh? I falë ke parë, morën gjalin tim, gjalin, më ndivoni, i lutëm. Pa i kujtër! O, o, më falë, më thua i e oh. uh. oh. uh. oh. oh. mirë? është dukur, është dukur është dukur është dukur është dukur është dukur Jo, jo, jo, atë e morën Edhe unë duhet ta gjeja të vark Një vark? He, unë kam parë një vark E vërtet? Aha, nga kjo anë, shkojmë në tanë Mëndiq ah. mua Faliminderit, faliminderit, faliminderit shumë Love's Love's për mendimin tim. Ëh. Oh. Më vjen mua bek, la të lutem. Un mund ta rregulloj. Oh! Hey Merlin. Oh. Hey Dima. Onde está... Ah, Dori! Uh! Lucas tem -co de coa para tuziu, artido a descoz para sair na estrada. Mas é, oh... ...candiri de Diego. É, bono rego. E cá te estreia, e cá te estreia. Ei, diamante! Ah, ah, ah! Teu no gravato, Dori! Estifarei este que teu no gravato! Cuptova! Hej, e kuptoni çfarë them? Plen... Unë zgjuam kaq çifte, gati për të nisur ditën. Ah, dhe po kërkonim për diçka? Ne, mon. E drejtë. Muam më duket sikur ka ndodhur dje. Edhe pse nuk më kujtohet dita djeshme fare fare. <laughs> si do të thon? Unë do thoya se momenti më i frikshëm ishin 4 peshqaqenët. Prit, mendova se ishin 3 peshqaqenët. Jo, jo, jo, ishin padyshim 4. Herën e fundit ti the se ishin 3 peshqaqenët. Cili prej nesh u thoi për gjatë gjithë oqeanit? E kaloi Nemo. Neven, au desh të kalonim për të gjetur atë, kështu që... Aji e kaloi pari. Unë mendoj se është e vërtet, apo jo? Ha, ha, ha, ja dollet më në full! Për fakt se unë bëtu utimit turistik. Në utimit turistik? Uh, unë i dashurë të utimet, ku të shkaj... A, me mdova se ja kishtë... Në fakt të... ja thash, eh? Dori? Po? Zoti rej, sotë... Shumë peshqë të vejgjil për të kujdesur, Dori. Kështu që... Do të ishte më mirë nëse mm -hmm. sot ti nuk do të shkoje me atë klas Dori. Oh, po pse jo? E kupton Dori, ke probleme ndonjëherë që të mbash mend gjërat. Po, <gjohet> kjo është diçka që e mbaj mend. Po mirë, a, se nganjëherë nuk është faja yt. Ti mund të kesh ndonjë pyetje për të bërë, mm -hmm. edhe zoti Rei nuk ka shumë kohë që të që shqetësohet që për pështytë që kanë pyetje. Sigurisht. Me fjalët e tjera, ai nuk ka mjaftuar shumë ndihmë. Gjori djal. E di, ai është shumë i ngarkuar. E kupton? E kuptoj tërësisht tani. Në rregull. Mirë. Ajdë do që unë të jem ndihmësja mësuesese. Uh, jo, në fakt nuk është wow, kështu. Unë jam shumë e nderuar, nuk kam thën asnjëherë më parë ndihmës mësuesese. Zoti Rei, të gjeta një ndihmë se Oh, oh, oh, oh, oh, oh mamir nuk bëhet. Na regull for me. Na regull for me. Sot është dita. Sot është dita. Eksurisionit mësimor tek fusha e Razave. Mësimor tek fusha e Razave. <laughs> A e di ndonjërin nga ju pse migrojmë mi ne? <laughs> Popra, ju duhet të dini këtë gjëra. Migrin do të thotë të kthesh përsëri, ha? Shtat. Po. Jo. Jo. Rar! Jo, migrin pra do të thotë të kthesh në shtëpi. Tani, si cili është vendi nga vini? Mund të fodnë ndonjëri nga ju që në vini? Un jetoj pranë një guri të madh. Dorso un jetoj ke shpellë korale. Shtëpia ime është mbushur me alga. Ku je rritur ti, Dori? Un? Ëm, um, un nuk e di. Familja ime. Po ku janë ata? A mund t'ju ndihmoj? <gjart> oh, mo fal, mo harova përsëri. Shikoni, un vujëtesës e... afat të shkurtër. Rimban më që ke një familje nëse vuan nga humbja e kujtesës? Pyetje mirë, pyetje mirë. Shikoni, un i mbajmë disa gjëra sepse uh, ato kanë kuptim. Si për shembull, e po, kam një familje. E di, e di, sepse edhe un duhet të kem ardhur nga diku, kushdo ka një familje dhe un ndoshta mund të mos uambaj dot emrat apo si duken, dhe ndoshta nuk do të mund të gjej dot kur, por uh... Për qëfar po flisim? Mamat dhe babalarët Mamat dhe babalarët, po, po Dhe qëfar po flisim për mamat dhe babalarët? Oh, oh Mësimi Oh, oh Se unë, mirë Jë dukeni të vejgjër, por Mirë, mirë, mirë Shikoni voglush Kur dy peshqë e dua një rëtë Me, të, oh. e mbëllën tani me kajsh të biset Gjitur një në bort eksplorues E ndjej këngën e migrimit që po filon oh, oh, oh. Migrimi Mësojmë rreth për grimit, është nëzimin natyres për tëpizurë të detit, ka një paçke nëzorë. Këndhe ku shkuën të tjerërë du, në të vërë të detit, qëpër është minus katër kratë pasuar pozicionin djelorë, dhe qëndroni lartë të sepave të gjithë. Regu, e dëgjuat atër në regu, të gjithë të qëndroni lartë të sepave të gjithë. Njaftani, e të pruat, e ani këtu. Njaftani, e të pruat, e ani k Tani dua që të gjithë më dëgjoni. Dëgjoni të, të gjithë këtu? Razat do të kalojnë këtej. Razat do të kalojnë këtej. Nase duhet të tregojmë të, të, të gjithë shumë kujdes. Nase duhet të tregojmë të gjithë shumë kujdes. Na rryma e deti. Na rryma është. Shumë sakt. Rr. Ry... Rryma e detit. Sepse rryma e krijuar nga përplasja e dallgëve është shumë fortë. Dhe pos jetë të kujdeshëm, ajo mund t'ju rëmbejt... Së tjirej, po mirë, nga e di në rasat rrugën ku të shkojnë. E pra këj qëhet ndrysh e instiknë, më. T'i çka thellë për ndateje që ndijet shumë e sigur, sa që duhet t'a t'gjoshë. Si një këng që e kët ditur gjithmonë, edhe unë mund t'a t'gjoj këngën ti me tani. Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të luk ka vdekur. Deri në të gjithë pak hapësir. Oh, Vesari Gyrit Moro, Kaliforni. Vesari Gyrit Moro, Kaliforni? Ëm. Oh, po, oh, më kujtoa diçka. Ajo është oh, Më kujtoa diçka. Në fakt më kujtoa diçka shumë e rëndësishme. Çka është e rëndësishme? Çfar? Çfar ishte ajo? Oh, uh, nuk jam më e sigurt. Por mund ta ndiej është Mirpafalënderit zot i rej. Ndot kujtosh më mirë, mos u bë kaq dori, dori. Prit pak, prit pak! Të kujtu e ndë një gjithë. Ah, Nuk më kujtohet. Ishte diqka e më duke si ishte diqka. Oh, oh, oh, ishte diqka që fliste reseba. Ishte në regjurit Moro-Kaliforni? <gibur> familia ime! Më kujtohet, familia ime! Kaj, antikuak e duhet i gjithë, duhet i gjithë, jema duhet mundi mojnë i gjithë. Jema, ku jeni? Përshëndetje! Dori! Ha? Dori! Dori! <gibur> Ti nuk sai të ikë. Më trembi mi. Unë dua, po puta. S'ka. Na thua çfarë të kujton? Tu do, puta. Mama e papa im, tani familje, ata nuk e dinë se ku jam unë. Çka? Dori jo. Jo, ç'është menduri? Po ti ku qikon eksaktisht të shkosh? Tek tek tek palestra e Baltikut? Mersari xhirit Morok Kaliforni? Jo, Dori, Kalifornia është në anën tjetër të oqeanit. Atëherë bëj mirë tonë. Jo, jo, si ka mundsi që sa herë jemi në këtë cep të shkëmit, njëri ganet do mundohet të largohet? për një herë të vetme a mund të shojim si pamjen? Nuk do të flas për pamjen, kur mua më mu kujtoa familja ime. Jo, jo, e kemi bërë atë udhin. Ajo pjesë e jetës tonë ka bëruar e vetme arsye për të mos u thuar është që ti të mos u thosh më po, kurrë. Do rishiko po, po, këtu. Falutem. Unë di vetëm që më kanë marrë malli shumë për ta. M'kan mundur vërtet, vërtet shumë. Nuk e di si se çfarë ndjesie ishte, por E ka e parasysha të ndjesi. Ah, oh, e di si ndjeshti dori. Nuk dua ta harroj këtë. Diku atje, atje tej është familja ime. Të lutem Merlin, kam kam nevojë për ty, nuk mund të gjej vetëm. Do të harroj. Të lutem mund më të gjej familjen time. Oh babi. Këmë të në qëshë në në tjetër të uqëhanit, po? Jo. Për unë njodika. Uuu! <të> <të> <të> E di, a nuk është fantastiket Jo, por kam përtu përkej qëfar Êshtë rry me Kalifornijet, Shoku Unë nuk kam qëfar të bejt Êshtë rradha oh. e Serbit Më digjo oh. pak, Shoku Nëse do të hidhesh, shko në fundu kur izit Merë vru dhe hidhum, mos arro piz kodat Jo, është e të shqyre e bishte Të të shqyroj të bëshkë të... Vetëm po shkojm që të kërkojm prindërit e mi në Atlantik ose tek Teseri Girit, Morok, Kaliforni. Si do të gjej prindërit e tu? Atë kujtohet se si duken ata? Ka pak erë me punën, e kujtesës, nuk jam shumë i sigurt, por diçka më thotë se ka qenë më shumë blu. Me ndoshta pa këtë, vallë si të, të jenë kështu. Ashtu jam shumë i sigurt që do t'i njoh menjëherë sa po ti shoh. Jemi një familje. Fjala, Kalimi Oçani, dashje që bëhet vetëm një herë në jetë, një herë vetëm. Girit, Morok, Kaliforni po afrohet hapi. Këta familje të më. Mas më studen do. <tipet> paç fat pesquplu. Fresoi ti gjesh prindri. Dhe paç fat në ushqyerjen e, e peshqve, shumë vonë. Un sa po ju ushjeva. Oh. Ah. Uh. Çomo duket si e nhur. Mami, babi. Dori, dori, dori, dori, prit, prit. Mami! Babi! Një aftë për ti të për një qastë. Vërtet mendo se për një të tu mund tjenë tuk e në tuar këtë e rotu dhe duket pitur të të të... O, nuk e di, nuk e di, por ka vetëm një mënyrë për të marrë veshë. Ma! Babi! Për ti të për shumë dërë. Mami! Babi! Qëfarishtë të kjo? Pritë, e kam të gjuar këtë më për para. Më kujtoj dikush që thoshtë të shshshshshshshshsh Shkemi, unë jam dori, mua nuk më kujtohet asë një gjërë, përshë ndetjen. Gjeni dhe Qarli! Pa, Gjeni dhe qfar? Dëta janë emrat e tyre, prindrit e mija Gjeni dhe Qarli! Dori, prit! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni! Gjeni u sosë bërtitur për një sekondë. Nuk është ide e mirë që të vish në një lagje të rre dhe të rriqësh kaq shumë vëmendje me veprimet e tua. Kufton, u kujtuam emrat e prindërve të mi. Kto gaforr janë vëndase. Edhe un kam ndjesinë që po na thonë pushojmë për një arsye të rëndësishme, mund të zgjosh diçka të rrezikshme. Po flet për diçka, diçka me një sy të madh tentakule dhe gojtë madhe? E po kjo është shumë specifike, por pak a shumë diçka e tillë po. Bishtin në privatësi nuk duhet Oh, ski, në rregull në një gabim po të rihiqemi na lejo të jetojmë dhe ne do të adhurojmë do të ndërtojmë një a do të pëlqente një do të pëlqente një monument Oh jo lotani no për të shfutur jetën Par të rrurë dhe mos më në shohë! Babi! Ojo! Dori! Dori! Dorin dalo! Lë koron vjekë më ndalo ataj! Gjej sigur! Gjeni! Gjeni dhe Charlie? Gjeni dhe Charlie? Gjeni sa po më kujtua në emrat e tyre? Emo! Uat vajzoj, më jemi shumë afër. Oj babit. O oh, brave. Oh, o Zoti, ma nemo, nemo jemi. Nemo jemi, çfarë ndonë? Jo tani dorit të lutem largohu. Ojo, oh, jo, ojojojojojoj. Oh, ja ja Ojojojojoj, oh, jo, është jo. fajim, më fal, më fal, në rrugë, më fal. O oh, Zoti, ma nemo, ndjes mirë. Un të thash jo tani dorit. Ke bën mjaftuesh. Aha. Ashtu, o oh, jo. Un un mund ta rregulloj mundem dhe un un po shkoj të kërkoj linjë. E di sa mund të bësh ti, Dori. Të shkosh aty edhe të presh. Shko prit aty dhe thjesht harro. Ha, po kjo është ajo që ti të bëshë më mirë ti. Këtë drejtë, nuk e tipë se me ndova se mund të bëjë e këto. Ta gjeja familjen time, nuk mund të bëjë, më vjenë shumë keqë, por do të regulloj. Po, shkoj të kërkojnë tim, në regull, ka gjë, unë mundem të bëjë, apo jo? Shtë dhe gjë do të shkojnë mirë, ne, mo? Ha, ha. Përshëndetje! Ka njëri? Ka ndo një? Përshëndetje! Përshëndetje? Përsh Un jam Sigorni Weaver. O, oh, çkemi Sigorni. Më duhet ndihmë jote. Ju lutem, a do, do të bashkoheni me ne? O, oh, mrekullim, mrekullim, mrekullim. Un jam Sigorni Weaver. Faleminderit që u bashkuat me ne. Sigorni! Sigorni Weaver, ku jeti? Dori, dori. ja ku jeti. Jeo, jemi aty ta ndihmë Sigorni Weaver do ta thotë se ku jemi. Ti si kujtesa, po bashkohet ata. Nuk kam respekt për jetën oqanike. Eli Nemo. Dori. Jo, jo, jo, prap. Për seriozis, oh, kusim brenda edhe të shohim se çfarë do të bëjmë. Të oh! hori. Ka sukses të hori, frikë, do vim të të gjej me. Dhe mirë se erdhët në Institutin e Jetës Detare, ku ne besojmë në shpëtimin, rehabilitimin dhe lëshimin. Mund të më ndihmoni? Unë të ndihmojte. Dim, dim, çfarë punon? Dim, do të kemi mbaruar punën. Pun? Ço ku mjaft me këto? Ti je sëmundtare, kemi diskutuar njëherë këtë. O ej, ja tani është gazmor. Mrekin, mrekin, mendojt, reku, reku. Reku. Në rregull, më lutem, dhe thes vetëm, çdo gjë është në rregull. Çdo gjë është në rregull, në rregull, në rregull. Mbledh vetë, mund do të mbledhësh vetëm. Jo, është në rregull, çdo gjë është në rregull. Ej ti. Oh, fal. Oh, fal Zotit. Ç'kemi? Un jam dori. Un jam hang. Sasomurje. Samur? Un jam samur. Sa shtyje në karantinë. Jo, jo, jo, sa ko kam këtu. Duhet të gjej familjen time. Mos u bë hiperike. Jo, mirë. Çfarë ka? Çfarë ka? Perndolli. Oh, cheers go. Hajo aty është thej miqë. Është atiket transporti për peshqit që nuk mund të qëndrojnë në institut. Ato transferohen në diga të përhershme, një akuarium në Cleveland. Peshqit këtu kthehen përsëri në oqean. Peshqit e Clevelandit qëndrojnë atje për gjithmonë. <gasps> Jo, nuk mund të shkoj në Cleveland. Duhet të shkoj tek Tesari i qirit Moroka California dhe të gjej familjen time. Ky është vendi, Instituti i jetës detare, Tesari i qirit Moroka California. Ku je? Po të thuar që jam nga këtu. Prindrit e mi janë këtu, duhet të shkoj tek ata. Pra nga cila ekspozitë je? Prit, nji nga një ekspozitë? Nga cila? Duhet të shkoj atje. Aha, kjo është pyetje e vështirë. Vetëm nëse jo. Ja. Nuk do të funksiononte asnjëherë. Çfarë do thuash? Vetëm ma thuaj. Muam mbulojnë çmunduritë. Në fakt është e dukshme. Ka një gjë në të cilën mendoj se mund të ndihmoj, për të qetëtuar familjen tënde vetëm nëse mund të marr. Po, ide fantastike. Ti mund të mir mua që ti gjej? Jo, siç më shkoj mend. Në. Nëse un mund të marr etiketën, mund të zë vendin tënd në kamionin e transportimit. Pastaj ti mund të shkosh para brenda dhe të djesh familjen. Ti vetëm më jep etiketën. Cfarë etiketë? Un paskem një etiketë këra. Si mund ta arrosh që një etiketë? Oh, jo, më falë. Unë, unë, unë, vuaj nga humbja kujtesës a façkurëtër. Nuk e mbanë mund se për çfarë po flisnim? Mm, mm, nuk ja kam i denë për, për çfarë po flisnim? Mm, ti po më je pëtiketën. Jo, oh, në fatë, më përqeni etiketën i me për çfarë të duhet. Që të mund të shkoj! Që të mund të shkoj në Cleveland? Cleveland? Mm, kam dy gjuarën fjallë të mira për Cleveland. Sepse nësë rri këtu, do të më lësojnë prap në oceanë është duat të jetoj në një kuti qelqi, i vetëm. Më jeb etiketën! Ej, hey, mjafë, mos për për eki etiketën! Oh. Siko? Unë nuk pënoj këtu, nuk kam do një hartë këti vëndi. Një hartë? I de shumë e mirë, ki më qotek harta, dhe unë do të gjej këndodhëm prindrit e mi. Në regullë. Nëse të çoj tek familja jote, a do të më japësh mua? Unë kam shumë, por unë, unë si thua, sigurt të jap këtë etiketën këtu. Ide fantastike. Nje krecishti sigur që thash kështu, shko prita tje dhe haro, kjo është gjëja që ditë të bësh më mirë. Po, oh, babi. Po, u në thash këtë? Po, oh, e the. Të orin otojnë si përpache, përsta e kapit i kushtë. Në regull nuk do të të gjëj prap gjith historinë, thjesht të pyë e ta për njërën pjesë, sepse... Shiko, nëse une kam thënë këtë, nuk mu vjena s'pak mirë, në fakt është një përgëzime, kuptonë, sepse unë thjesht ai thash këto ti bën më mirë, kështu që un un uh, oh kjo është fajim, më datë e mëngnatë dhe e chua në çfarë do të qof këtu vën. Po sigurt ta kem chua në një restorant për ta ngrënë. Ej, hey, ju të dy Në bëllë e një gojën Po mundohemi të flëmëne Dhe ju ndërpre të andrën tim e të përveruar Ato që po shikojë kur ishe i shtrinë në bikë të shkënë oh, oh, Ajo po që është e bukur oh, oh, oh, Po është ndër të përveruat Na fali, më shëndete Ata janë luam deti Janë grabiqarë, naturë orë oh. Dhe mund të na hidhe në shto moment Mëhë hmm. O, nuk duke nga i të rezikëshën Të duan ata që të më ndoshti Rive të mbrapa me e dhe më lërë mua që të fjas dhe kort Më fali pak, jemi të shqetsuar për Mikesh në ton Restaurant është a i <të> Shoku, ju nuk është restaurant Mike a ju e është mirë Ashtu? Është një spital peshish. Sigorni uivër thotë që ajo do të shpëtohet rjavtëso dhe do të lëshohet. Po për të dal shumë shpejt aty. Do ta marrin veshin. Arazit në hun. Anemikë të dytë të shëruar dhe në punën tonë. Oh, faleminderit Zot. S'ka gjë. Shoku ti mos u shqetëso. Ë? Okej, largo. Ti dita, nuk je i mirë për ty. Ha, dika ti. Gik, gik, gik, gik, gik, gik. Nuk duhet të shqetësohesh për asgjë. A i vend është një institut i jetës u jore, e sari i gjirit Moro, Kaliforni. O, a jo kishte të drejtë, vësa duke dorimu të bëjt një që ka për vështë që të haroj. Falemi në derit, Nemo, falemi në derit për këta. Mirë pra atë, është si mund të futejnë i brenda? Ju doni që të futejnë i brenda? Të shëfërimisht, mike jonë është atyë, e humbur, vetëm, e frikësuar, nuk do e këti din fare që do i bëjtë. Oh. Por ne e di mjë më nërë. E dini? Shme më bojnë ata? Nuk e di fare, nuk më duket gjemirë. Arritu më bojo? Shk, më s'pëjshurë. Hen, jam shume lundër që të gjeta, më duket si, si, si, fatë ota fem për tonë milion tonë herë nuk as pun fati. E paskam thënë fjalën fat më përpara. Po fal. Jam shumë nervoze sepse do takoj prindërit e mi, nuk e kam parë që as nuk e di çkur, sepse un vuj nga humbja kujtesës sa fat shkurtër. Humbja kujtesës sa fat shkurtër. Shikom mos fol më, nuk më pëlqen të flas, nuk më pëlqen bisedat, pyetjet dhe si je? Oh, jam mirë, po ti si je? Edhe un jam mirë, askush nuk ka më mirë. Oh, jam mirë, po ti si je? Oh. Ën, po shikoj, ja. Dani e shet a le të shosh ti dhe të djesh ku jetojnë prindrit e tu. Dhe ai do të hyjë në kamionin për Cleveland. Në rregull. E kapa. Edhe një herë ti lehejte pjesa para. Oh, çfar? Oktapodi u arratis përsëri. Wow! Shikoj gjithë këtë ekspozita. Si mund ta shikosh këtë park në një ditë, eh? ë? Oh, në rregull. Uh... Tuaj të gjevë vegetin mbajët hapor, por ne duhet ta lëshonin përsëri në oqean oktapodin hang. Po, uh, sigurisht se nuk e kam parë. Nëse do ta shikoja më... He, he, ja ku qënke! Zito! Mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë! Filon me zë zona fëmive. Zona e fëmive! Jo, oh. fëmijet, fëmijet, marrin gjëra! Dhe nuk do të humbas një tentakull kjetër për të ty! Te humbër një tentakull? E po, atëherë nuk je një oktapot, por je një septopod. Sëmbajmën, por ditë në mëraj! Zito tani! Në regull! U dhe timi në thelesi! O, oh, guaska! O, oh, pa shikon një guaska! Babi gjitha një guask për të... Fantastike, Dori, ti gjitha dhe një tjetër Po, e gjitha dhe po e bën shumirë këtë pun, Dori O, pa shikoj një guask <laughs> Ej, unë jetoj atë... Digurisht, ashtu është Po, përqenë guaskat <laughs> Po, ashtu është e dashur Me ndonë se mund të me gjesh një guask tjetër? Leila janë të preferuarat e mia. <laughs> Në rregull, mami. Ma, mami. Guaskela, guaskela Hengs duhet të vje ime kishte Guaskela. Çfarë? Gjithma ekspozita ve këtu kanë Guaskela. Jo, ti nuk e kupton. Tani më kujtohet ajo, Guaskela Leila ishin të preferuarat e saj, da ajo kishte një të qeshur shumë të konstante pa. Na kujtimet e tua do të na kapin. A kohë mamën don se ky është fati. Heng, ne duhet të gjejmë njerëzit e mi. Pazë, ah. në Karolë. Uh, në mendoj se i gjitha o këta podin e humbur. Marje. A shikon të që bërëf. Nuk a këtë shkoj më keqë. Hmm. Patë Linda. Ah? Patë Linda? Patë Linda? Haj, mos fol. Ne dojmë në disil. Mendoj se duhet të kthejmë këtu. A ti shtohet Fat Linda dhe është. Ju duhet të futemi në atë kopë. Nuk do të futem në atë kopë. Ju duhet të futemi patjetër në atë kopë. Mos u fut atë kopë. Ah, ne çkemim djema. Unë kërkoj familjen time. O, ide e mirë. Roisiv dëgo. Ah. Ah, çfarë nu? Mos duhet lëvizë qallat. Si i mbani syt hapur ka gjatë? emi dhema Prisni pak Ah Ah Ah, ah! ah! E ftuara e radës ka qen këtu për një kohë shumë të gjatë. Ajo është një peshk kaqën balen. Emrin e ka Patlinda. Patlinda? Por te ajo do të vini resa, ajo nuk sheh shumë mirë nga larg dhe ka të vështirë të lundrojë në mjedisin e saj. Oh! <laughs> dhe ja ku po vjen tani. Uh! Patlinda. Ah! Uh! Prit, çfarë? Hey, përshëndetje. A mund të më ndihmosh? Oh! Na rregullat herë po vi me ty. Hey, më fal. Përshëndetje. Uh, Kush jesht ti? Po flet ajo fllos ka blu. Më ndihmon dot? Kam humbur familjen. Ke humbur familjen? Sigurisht, është histori e gjatë. Dhe tsem vërtetën shumicën oh, e saj nuk e bëjmë. Që kanë shumë e trishtesh kërcata. Më fal, unë nuk jam notare, mirë. Nuk mund të shikojmë një. Mendoj mjë. se noton shumë bukur, më në fakt nuk kam parë në një peshkaj që bukur të notoj. Falemi nderi! Ska përse! Prejt, përserit edhe njëherë? Ska përse! Dori? O? Oh. Dori? O? Oh. Dori? O? Oh. Dori? O? Oh. Oh. E kemi shënsoqë! Ja. Dori jam un, Fatilinda. Ti më njeh mua? Po, Dori. Ne flisim nga topat kur ishim të vogla. Ishim shoqë të ngushtë. Po e di, ishim. Oh, je shumë e bukur. Pra ti e di se ngaj jam un? Po, ti je nga ekspozita oqeanike e hapur. Na ekspozita oqeanike e hapur? Ah. Oh! Duhet janë prindërit e mi atje. Duhet të shkojmë. A mund të më çosh atje? Ah, është pak e vështirë për një balen të udhëtoj këthe. A mund ta ulni zërin ju të dyja aty? Po më dham koka. Kush është ai? Komshi uim rrethuesi e sallon si, këtu me dëmtim në kokë. E di që po flet për mua, Fatinda. Ai mendon se nuk mund të përdor aftësitë e ti, por un kam dëgjuar si doktorun duke folur. Ai më ka thënë. Jam duke dëgjuar çdo fjalë që pothua për mua. Parafisht ka ai the? Po koka e rrethuesi duhet të lëshojë një thirrje dhe Jehonë ndihmon të gjejë objektet shumë larg, por me sa duket, është duke ushuruar. Ani e di mirë që po flisni për mua. Vërtet, unë nuk mundem oh, të lokalizoj nëpërmjet ekos. Bisekda, më dëgjon mirë se e kam mundem. goditur kokën kaq shumë fort, a e shikon sa e nturçi je? Po, Kaja jote duhet të jetë madhe, je një delfin. Lokalizim me eko. O, oh, për shkak të syze më të fuqishme në botë? Çfarë do të thotë syze? Diçka që ti ja bën u, dhe shikon ngjyra? O unë nga e di këtë. Ou. Oh, jo që ën ka interesante. Ja, ku qonke, dhe qo, ne të dy jemi baras, unë Ejnë, të cova të karta, pi më jetë etiketëm. Prit, prit, prit, prit, prit jo, unë un, nuk e di ku janë për indritimi, ata janë, si quaja i vëndi, është oqani mbushur? Oqani, oqani në hapur. Oqani hapur! Oqani në hapur, unë e di ku është, është një ekspozit në gjitur me nuk më intereson. Sen, Sohu. <hë> Nese do të shkosh në ekspozit në oqani, të jesë kalon në përtuba. Në përtuba? Në përtuba? Po, Ktheu dyrmajtas në to drejt dhe do arrish. Oo, oh, që në kanë shumë drejtime. E ficove të gjithë rrugën hang? Ah, po. Bukur, shkojmë. Nuk do të vi me ty. Nuk më nx. Duhet të shkosh vetëm. Ëm. Ajo është, shiko, nuk mundem Unë nuk jam, nuk jam shume mirë me drejtimet, nuk kuptoh? Po shum keq, marvesje as marvesje, dhe se të gjep rinë dritë, kështu mund të shkost ata, ta një më jep e tiketën. Henk, unë nuk mund të shkoj në përtu pa vetën, do haroj së ku përshkoj. Nuk ashtë problemin, etiketën? Por nuk mund të shkoj nga jo rrët. Nuk vjen keq, por nuk ka mënyrë tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër. Hë? Ka s'një mënyrë tjetër Jo, jo, mos jo, u frikso Jo, e dashur, jo E di që jo qdo gjë në jetë është letë për të bërë, apo jo, Charlie? Po, mamaja ka të drejtë Kur diçka shumë e vërtet, Dori, thjesht duhet dërzojsh Charlie Ishte shaka, po bëje një shaka, një shaka Ujdes, shakajji u ka vërë po, pun tani Po, shakajji u kuptova E shikon, vogelushe, ka gjithmon një mënyrë tjetër <laughs> Paliminderit, babi Paliminderit, babi Jo Pa bim tortëçi ka gjithmonë një mënyrë tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër. Oçani hapur, kanë i hapur, oçan hapur. Oçani hapur. hapur. Jam mos e sigurt që është ta ëndërtesa aty. Është e papërcaktuar dhe rrethore. Si kokaj rrethuesi për një mënyrë tjetër ka gjithmonë atje. Jam, mund t'i shni. Tanë disi si të shkojmë ti këqjani hapur. Kanë i hapur. Viktoris. Baja. Uh, Baja. Ju e dini që nuk notoj dot deri aty apo jo? Uuuh. Duke kuptoj se si do të nafosim brenda kështu. Çfarë do të dukë bër një herë? Po zrrasim atë, që të vipra. Kë po thrisni, xhanu? Ej, diema, njëuni me bekin. Ta <të> fluturojm? Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Informacion i ri. Dëgjoj, juaj ju faleminderit. Do t'ju them, ju keni bër vërtet shumë për ne. Ka ndonjë mënyrë për të futur brenda? e cila të përfshi notimin. Kjo është forca jo në vërtet. Shiko, shoqja juaj do të jetë në karantin. Aty i qojnë peshjit e sëmur. Dhe veti me, e veti me mënyrë para të vënd, a është Beki! Nda! Shkemi, Beki. Au, au, dhe ta qojnë preki se kështu i shkonë më shumë. Ajo të ka qep, babi. Beki e dashur. Këta dy peshjit të mirë duhet të fute në karantin. A je e lirë sot e dashur e Beka? Iki është mirë, si thua? Është mirë për ty si orar. Ap, nuk e kupton fare se çfarë po i them fakt. I duhet vetëm të sinkronizohesh me të shoku. Çfarë të baj? Sin sinkronizohesh. Je shikoje në sy dhe thuaj: "Urr, e kështu ajo do të sinkronizohet me ty." Ani shikoj e në sy. Ah, <të> <të> ne moh. Me duket se do të shpikim një plan tjetër. Një plan që përfshin qendrimin në ujë dhe dikë që mbush, sepse ky zogu, ky zogu Kur so kushtoj du. Ka problem, bi. Ndërkohë dori ka për të na harruar fare. Siç e theve ti, kjo është gjëja që di të bëjmë më mirë ajo. Në rregull. Ë, në rregull atëherë. Ta shikoj në sy, te cili te cili sy të shoh. Të zgjidh një sy. Beki. Ë uh. Dher, e po kjo shihje është shumë e bukur. A mund ta di se si do të, të na mbaj beki neve? Aha, po. Por pagerova. Geralt. Oh, po, Geralt. Ej, ia bir. Ah, pra tani, Geralt. Na ta i bkovën tonë. Ne po, do të lëm të ulesh në gur. Po, Geralt. Le të pestojmë. Shumë mirë. Ej, ia i prodolla. Shumë mirë. Ti mund t'ia dalësh mbar. Po, aqtu vazdo! Munde shish mos e preklas për panicën. Falimin derit, shumë falimin derit, gjerë! Unë të shioshkohën tënde, bik të gurë! Andi e shratani? Hik, hik, hik, shmet! Hik, hik, hik, hik, shmet! Gjitakjo shmënënduri, pa përse gjenim gjithmonë në situatet të gjbëndura? Pa, të mbarë! Aaaaa! Na regu, kurto të, të them unti po, blueta... po, duhet të do të sinjalizojmë me një spërkatje. Të themun atëherë. Akoma jo. Po rrugati. Ani. Jo derisa të jap sinjalin Fatlinda. Atë çfarë? Nuk e kuptoj pse do ta bësh këto. Çfarë do të thuash me këtë? A duken shumë të lashe për të gjetur ca peshq. Nëse un do të vuaja nga kujtesa Fat shkurtër, thjesht do të notojë dhe do të harrojë atë çdo gjë. Un nuk dua këtë, un dua familjen time. Un jam, nuk dua ta shëtsonjë jeri për mua. Je me fat. Pa kujtime, pa probleme. Ha, pa kujtime, pa probleme. Nuk është akoma momenti, nuk është momenti... Mos më thua e kur nuk është koha, mos thua e kur është koha. Në regull, bëgati dhe prit... Seriosishtë e keti? Në regull, do numëroj deni në tre. Mos në numëroj kështë që! Kilo, tani, tani, pëje, pëje! Ua, në shikoj atë, dërgatë. A jështë njali. A jështë njali. A jështë njali. Po më thar, Fadlinda tha, ndiq shenjat për ekspozitën e oqeanit të hapur. Unë nuk i shikoj dot ulur, kështu që është detyra jote ti kërkosh. E kuptova, të ndjeksh shenjat për te oqeanit i hapur, thjesht do ta përsëris mirë, do të funksionoj. Ndiq shenjat për te oqeanit i hapur, ndiq shenjat për te oqeanit i hapur, theu djatas. Ndiq shenjat për te oqeanit i hapur, ndiq shenjat për te oqeanit i hapur, ndiq shenjat për te oqeanit i hapur, majtas. Monton dënga, nuk ka njerëz, sidomos fëmijë, nuk dua të më prekin. Mos më ngatro gjora vogolushe prit no. ta jap tela lotrën merë uh oh natë shkoj natë shkoj qatë, oh! më fal uh, pa kërkoja pa kërkoja beki na ul kudo jemi mirë prit papi prit si më duhet të përkoj një vëmë për të ulur as të çorodit turne mo as nuk e di se në cil nan duhet shkoj We fight back. Becky, Becky, struggle. Rulululul ai dit këtu. Ërëgull, po shkoja diku, por pyetja është, "Për çfarë?" Thjasht... Ai no, shikon fenjën. Shikoi, po kërkoi, po kërkoi diçka që të më çojë tek familja ime. Familja ime, sysvet më të fuqishëm në botë, unë e njoh atë. Se e njoh atë? Është një kujtim tjetër. Hang, duhet të shkojmë na Joan, shpejt, shpej, shpejt, shpejt. Te ul majtas. Becky. Lërë, lërë Ajo së të dy gjonë fare, babi Mirë, mirë, mirë, mirë mir. Planeri, duhet afrojmi pran Bekit që ajotën atë gjoj Nuk mendoj se duhet ale vizim kovën Nemo Pa mua, Beki është e humur Babi, fush të besoj Ti besoj? Që ajotën a haroj të gjithve bashk? Unë i besoj, Beki I besoj, Bekit Bekit, anë i pohaj një got <tus> Beki, Beki Bërë Ah! Oh! Epo, të pakë të nuk kemi ngesër brënda në kovë. Bëritëm në majtë të garantines. Qëpa që e vidrave të vogla po fillon të të një? Palemi ndërën, Sigour New Weaver. Hej, kuç do të mësoj rreth vidrave? Hej, kuç do të mësoj rreth vidrave? Duk e kërkuar syzet më të fuqishme në bot. Ha! Vidra! Erët një feste madhe për qafimi. Ha! Pes për qafimi, dua dhe unë. Ko jemi? Jemi avro që ani të hapu. A, po, jo, nuk e di, pash atë shënjën tjetër, për shtu që... Qëfar, qëfar shënjën tjetër? Syzet më të fuqishme në bot. Qëfar, për qëfar, po flanë? Përse duhet të ndisht një matë shënjë? E, po, um, sëpse mund kujtua? Nuk ishte kështu plan. Wow! A, në regullë ka që ishte, më ke hargjuar kohën këtë. Pri, pak, jo, Kamionin jo, jo, jo. Kamionin isë të nagim dhe nuk kam dërmën të humë basë, kështu pri, që më jebë etiketën. Jo, jo, më kujtu ajo shënjë. Ede? Po kujtuja koma më, më shumë, më shumë, ndjej që kujtesa ime po përmirësot, mendoj se ne jo, duhet të... Jo, kujtesa jotën nuk funksionon, nuk të kujtojt asë gjë, kështu që duhet a kesh humë vërë dhe familjen që n <gasps> Vetëm më jep etiketën. Po them diçka hang. Mendo ke tre 3 zemra dhe nuk je aq mirë. Pesë zemra? Çfarë po thua? Unë nuk kam 3 zemra. Po i, i ke. ke? Nuk e kam. Po i ke. I ke. Mjaft e përsëritet. Një fakt interesant. Oktapodët kanë 3 zemra. Dy e çojnë gjakun te gusha, treta e çon nëpër trupi dashuri im hang. Prit. Ti u jesh me 3 zemra që nuk duhet të jetë kaq i keq dhe s'është gjë e mirë, çe po të them, thunga diku që thua. Nuk i humb Hank Hank Hank Duar Jo, jo, nuk po them duar, un po them Hank me h. Ha, Hank Duar Duar oh! oh! ah! Hank Hank <truïm! <Hanks>! <truïm! <truïm> <truïm> <truïm> Ah! Hank Halo! Klawi Hank oh! Oh! Ah! Hank ah! ah! ujet. Ha ha! A mund të mundimosh unë po kërkoj për Hank? Ah! Ju lutem më ndihmoni, kam humbur mikun tim Frank. Jo, më fal, nuk është okay, Frank. Ah! A është një oktapod? Jo, një septapod. Septapod? Oktapoda apo septapod? Septapod. 1 2 3 4 5 6. Septapod. Është kam fluar. Ai ahet? Hey, hey, hey Ibrahim, ne të duani. Do të shkojmë këtu. Hey. Ti je plani. Jam i sinte që ndrek këtu për gjithmonë. Right hang, tani mirë. Mba fal, më fal, më fal hen kur mua nuk ku kujtohet. Hë? Më kujdes vokluçe. Oh, Ej, hey, bëj kujdes shikoj rrugën. Më fal, babe. Më fal, babe që nuk e mbaj mend mirë. Zemër. Och, dashur, nuk është nevoja që të kërkosh falje për këtë. E di se çfarë duhet të bësh. Thjesht, ashtu të notosh. Ah, oh. rreve bas që këtë mund ta mbash mend sepse do të, të këndojmë, më kupton? ë uh, Tot këndojmë një këngë për të. Vazhdo no to mos ndërsa. Vazhdo no to no to no to. A venë ne no to i ne no to. No to no to na ta na ta na ta. Orlindri të më ka mësuar këtë këngë e këndojmë në familje por nuk kam menduar se i kisha shpiku kurrë. Ti thjesht vazhdon të notosh hang hang duhet thjesht të vazhdojmë të notojmë. Në asnjë mënyrë. Po dëgjoj mua, është shumë e rrezikshme. Jo, ti më dëgjoj mua. E di që je i frikësuar por nuk mund të heqësh dorë. Më dëgjoj mua. Noto, notosh, notso. Qoftë të bëngën <të këngë> <të këngë> e ka shkuar mami të tua. Kë do të ndam dhe? Nejtë. Alo? Ha, u brafo! E, u brafo! Ju shkoni te 100 300 pikërit. Ji pokerit. Ji pokerit. Pavin! Ah! A! Mba vol. Na problem, ka problem. Të gjitë bëjnë. Nuk ka asgjë për të ardhur tur peng. Henk? Oh, Henk, ja ku qënke Oh, ti, ti, ti nëndhore që aty Oh, po oh, e pas kam bërë Gjeta, mënyrën për të dalë Po, të them teknikisht, sepse ishe ti që nga fute Por, nëse sdoj kise bërë, nuk do të ishim këto Lokalizimi me Eko Gjetja me Eko, syzet më të fuqishme në bot e gjetëm Jo, jo, jo, ti e gjeta atë Mirë se erdhët në ditën e hapur. Shtëpia. Uru, uru, uru. Uru. Uru, uru, uru, uru. uru Papi, ai nuk ka për të kthyer. Base. Uru, uru, uru. Papi, ti e bëre të ndiejë një dështage. E nuk je duke folur për Beqin apo jo? më nga ndorim. Edhe mua. Oh. Oh. Oh. Oh. E vërteta e se unë jam shumë i shqetsuar për të. Ha. Ajo do e duke u shqetsuar për ne. Ajo pa tjetër do të kishte një ide qëfar të bënim nëse do ishte këtu. Unë nuk e di se si a deli. Unë nuk mendoj se ajo e di, babi. Ajo thjeshtë, si a deli? A, në thjeshtë duhet që, ta... të, që të të mendojmë. Qëfar do të bënd të dori? Qëfar do të bënd të dori? Pa! që farë do të bënd të dori? Ajo do të shikon të situatë në saj, do të averson të atë dhe do analizon të mundësit e saj. Babi, kjo është ajo që do të bëj e ti në fakt. Sakt, këtë do bëja unë. Ajo nuk do mendon të dyherë. Ajo fjesht do të shkon të të gje par ah, ah. e parë që i shkon të në mëndë. E paparë! <laughs> dori do të bënd të këtë. Devo, buon forte cun. Ah! Oh! Oh! Çunga bre kugushte, funksionon. Piers. Fash do? Izu. Oh! Oh, ha je bir bim. Baton hiç farda të punte dor. Po çesh dori? Oh, jemi të lumëtur që po shikoni. Të lumëtur që më shikoni? Oh, nuk jam i lumëtur që i ushoj ju. Nuk kam patur mundësin të flasë me dikë prej vitesh. Vitesh? Wow, patyesh, ne nuk mund të qëndrojmë këtu sepse duhet të ikim. E pretoni të ikni tani. Unë sapo erdhat këtu. Qëndroni edhe pak. Më tregoni gjithçka për veten tuaj. Unë do doja shum, un imbir, të doja shumë, por unë mbiur, duhet të shkojmë te karantina, ashtu që ne. Qëne... Është mrekullues me të kesh një djalë. Po, Sigurisht oh. unë kam një familje. U shoqërova me një escalope disa kohë. Një Kjo që nga impresionuese. Por escalopet kanë sy. Po kërkonte për diçka ndryshe. E, po bëheshaka. Jo që escalopet kanë sy. Sigurisht që kanë të shikojnë në spiritin tënd të thyej semrën. Po oh, shelli. Se Pse? Tani që farë do bënd të bëndë, edori? Eja, nime në, të eksplorojmë së bashku botën misterioze të deti të hapur. Mirë, mundi që mua. I e prënda një doke. E drejtë, më do të një këtë i uh. pranë. Uh. Dhe, uh, pritë do të them diçka, një oktapod ka 3 zemra, fakt interesant, ha. Uh. Jemi këtu. Mundon vërtet. Epo Me sa duket ky është vëndi, tani unë kam një kamion për ta rritë. Prit pak, prit, kam diçka për ty. Etiketën. Etiketën, pikërishtë. Henke di, mendojë se ty nuk do t'haroj kur. E, do t'ma roshë sa hapën bëllë sydë vë klushe, jam i sigur të për këta. Këllun do të akendë vështirë të harrojë ty. Për indri dhe mija në të poshtë në faktë. Ndihesh um, mirë. Jam gati. Oh, <laughs> me ndojë se jë. Wow! Oh. Oh. Ku janë ata? Ku janë ata? Ku janë ata? Në rregull. Mirë. Ata janë. Ah, uh, o. Ah. Uh. Kemi, keni par një mama dhe një baba pa mua? A, më falni, keni par një qift si ju, të vjetër si ju. Jo, ja, jo, ja, do më thënë, në të vjetër si ju. Në regullë, mirë, mirë. Miru papshim, kemi, njini di kështu ka humë për fëmijën, para shumë koshë, dhe, dhe mund të jem unë. Nuk e di sa ko ka, por... E, mirë, pas kemë në ziti po. Oh. E, hey, bëj kujdesë që ka rrugën. Më banë! Qëlimi yn është... Që qdo kafës që gjejme dhe kujdesemi Do të këthehet në shtëpina saj Atje ku e ka vëndin Guaska Dheja, kjo ishte Tani, nëse humbet, ndoj njëherë, dori Eshtë në bishë guaskat, zemre vogër Uaj, dua shumë guaskat oh. <laughs> Në bishë guaskat Shumë e vërtet Shtupia ime, kjo shtupia ime Mami, papi Mirë zemër, numëro deri në djetë Një, dy, tre, katër Ska përse Me këpo fletani zemër i me vogës Më shohë që në ti me fatlindën Mami Ti përqeni ngu askat lilla? Na, na, na! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na! Mami? Qëfar do t'indoba, saj? E qëso, Eugenie? Këlluta, mami, mos qaj, mos qaj. Mendojnë se do t'ja dalë vetë, Charlie. O, zëmër, do t'jetë mirë. Mami ti përqeni shumë ngu askat lilla. Dori! Dori! Mami! Dori! Dori! Dori! Për indritë e mi... Un... Un i humba ata. Ishte i qith faim. Kë e ke etiketën? Ha? Etiketa! Të ka humbur! andaj ti nuk je në karantinë. Karantinë? Ah, po, aty i quajnë që të gjithë peshit blu. Apo ja, jo, bi. Po? Peshi blu do të ken ekspozit në tyrën e Cleveland. Do t'i çojnë me kamionin që niset nga Gim. Do të jetë bukur. Po? Jo, prindërit e mia janë përsëri në karantinë, po i çojnë në Cleveland, por un sapo sapo erdhë këtu, duhet shkoj tek ata. Ata nuk e dinë që jam këtu. Sa shecë? Është so? e thjesht të shkosh në karantinë. Mund të shkosh përmes tupave e dashur. Jo. Nuk mund ta bëj këtë. Përse jo? Do harroj se ku po shkoj. Edhe un pastaj nuk mundem të jemi diku ku ku askush nuk mund të ndihmon dot. E po, atëherë ke pa të ngjecur këtu. I nuk po e ndihmon Bill. Duhet të shkosh atje nëse do që të ikësh. Çto ti do të shkosh shumë? O, soti madh. A mundeni, a mund të më thoni si të arrij aty poshtë përmes tubave? Patjetër zemër. Është dy kthesa majtas dhe pastaj djathtas. E thjeshtë. Në rregull. Dy majtas në 1 djathas. Një djathas. Dy majtas në 1 djathas. Mirë, mos harro. Dy majtas dhe 1 djathas. Uh. Ah. Dy majtas në 1 djathas. Dy majtas në 1 djathas. Në rregull. Dy majtas në 1 djathas. Dy majtas në 1 djathas. Dy majtas? Dy majtas në 1 djathas? Sigur. Ja sa po maita. Maita sa po diatas. Halo më një herë në të majit. Jo, jo. Çfarë po për ndodh kështu? Mir, mir, mir, prit, prit, prit. Nga cila? Nga ku shkoi unë? Nuk maj mam, mir, mir, mir, kam humbur. Është shumë e vështirë. S'më kujtohet asgjë, po harroj çdo gjë. Ram për të ngjecur këtu mes tubave. Tubave, tubave, tubave, tubave. Tubave. Bë, De... no to, no to, no to. Po nuk jam e sigurt. Ti besim tek unë nuk do të të le të goditesh, mor. Eh! Farë kuptimi, kasdo, mësoj esë njerë të silem rotu Bëje mirë se nëse nuk mëson, këtu nuk do të bëshdo të kur në oqeanta Ani për qëndrojnë, në regullë, murë <të> Ma t'lindo! <të linda> <të linda> dori, që kemi? <të linda> Kam humor dhe për indretemi e bër njësën Prit, Dori, rëthu esë duhet të përdosh në kalisuesi E di që i nuk punon Kërë një sjallët dhe përdore atë u, që thot, Dori, në regullë <të linda> Kam frikë se nuk mund të Mos për praktis rë <të linda> Jepi rëthuës, qëpar më thejmë mua, ha? Tua të përqyëdërësh. Pa në dhjemë budala. Rëthuës. Pa faljë. A, këtu? A, jemi këtu? Ej, vajza. Vajza! Këpar, këpar? U... Falsi është puna. U pa më vjen t'i shka. Ja ku ashtë. Mu të shikoj karantinen. <gjohet> jo është fantastike. Mu të shikoj gjithë shka. Jo shikoj edhe jube. Ai, mu të shikoj. Eta i me mori një gjyla Më shikoni do të Nuk po funksionon Re a, Në regu Thuaj dorit të këset majtës A i sot shko majtës Majtës mm, drejt. Drejt. drejt Drejt Shko djathas Djathas uh, Djathas Jami të rullosur uh, Prit uh, Po far. kap di shka tjetër Pris një pak duhet a ljargoj Uh, për kokë të peshkut ajo nuk është vetëm uh, Nuk e dalojt oh, no, no, do të përpëja flot Dori, në to, nga anas djetë Qëpar, ku? Qëpar, qëko djathës? Djathës! Jo, e djathëa ime! Oh, jo, jo, jo, jo, është drejtuar nga anas djetë Jo, ure. Dori, që e u mrepa! Uh, uh, uh, Ka zësike, Dori, po bjën drejt nesh Qëpar, qëpar, du e qëkoj djathës? Jo, jo, djathës, o, oh, nuk shikoj dhët me A! <të> Po e përpim janë duke ngrëm të gjallë <uar these people> Më gjetët? Si më gjetët? Ishte një moluski që mëndur që nuk pëshon të së foluri Në fatëm këtë dalë prej ti dhe u futëm në përtuba Dhe pas taj të ishtë fillun të kërkonim Dori më falë D'akord, e qëfar ishte kjo? Ritë pak, më duhet i flasë Shtë dojë në regullë, për qëfar të falë? Qëfar? Je mi. Gjenë oh! domlinë, nëmer. Abi, e dëgjova këtu dorë flet gjone balenave me të vërtetë. E dëgjova, edhe po më sjell disa kujtime vërtet të këqija. Prandaj e aj ikim çtu. Un them, mund dishni mua. Osht qoftë themi në shtëpi. Pri pri pri pri pri Uh, prindrit e mi janë këtu Janë këtu? Këtë gjete prindrit e tu? E po, në fakt jo, ota mamë Por duha të them që ende jo Por unë e di se ku janë Dhe nuk e di pikë për pikë se si të shkojt e kata Por e di, e po pot mundimojnë të tjerët Unë mundem që të... Por në karantin Në karantin, kjo është Oh, dhe takova një set të pot Shumë në vrikë, por thell thel, tëll ishte shumë i mirë Aji më futi në ekspozit Ekspozita Dori? Me ndonë si prindrit e mi do të duan të më shohin. Shpar? E pëse mos të duan që të të shohin? Sepse... Unë i humba ata. Tori, prindrit e tu do të gëzojnë jashtë mase kur të shohin ty. Do të më dëngjehen për zdo gjërë e ti. Vërte e thua? Tori, e diti si të gjithënë... Ta të bëj me ndonjë një moluska po... Ja. Jo. Nga një guask? Ja. Jo. Mollusk? Jo. Di që ka tjetër? Jo. Epo, nuk e ti? Jo, mollusk. Ne kaluam një ko shumë të vështirë, dheri sa ne më mendojë, qëfar do të bënd të dori. Po, përse e tha këta? Sepse që kur të kam takuar ty, ti me ke të reguar se si të bëj gjëra, që nuk e kam ndruar kur ti bëja. Gjëra të që mëndura, të punoj rëngje për shka qenve, kanë dilëve të detit, edhe të gjejt djalin tim, ti i b dhe dje që me ndoj e kështu për mua, ose kam haruar. Jo, nuk e ke haruar, nuk të kam dhe nasi herë, dhe unë të kërkojnë djesë për këta. Por, Dorit, për shka këta asaj që je, ti do t'i gjesh për indrit e tu. Edhe kur t'a bësh këta, ti do... do t'i gjesh në shtëpi. Në shtëpi. Rabbi, what do you think you should do with the same lamp to me, Dorit? Oh, Nemo, I'm mm. sorry. Edhe Sara ka ngelur, por të ngarkuar! E... Uh, edhe një reshti fundit. Sa më shpejt të mbaroj, majtë më shpejt, ari në kliv lemt këy kamion. Kujdes, kujdes! Au! Dhe përbon, me ndoj se imi afer. Jaaaaaaaaaaaaaa! Jaaaaaaaaaa! Jaaaaaaaaaa! Kjo është karantina? Po, oh, po, oh, po, oh, kjo është karantina! Karantina është! Aaaaaaaaaa! <laughs> <laughs> kjo paskaj? kjo paskaj? për shkaj? Kjo për shkaj, për shkaj më të rrterës! Nihemi të, të gjith <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <shaku> <shaku> <laughs> família Imen. Ei, as bem, ikim, o família. Bobi mami. Bobi papi. O poitari tá com o esgarido. Tudo que você vai amar turn side. Deixa ova hapa. Henk! Henk, duhet të futimin në ato akuarium. Jam bërëzhuar. Se? Rindete, sa janë aty? Oh, shikoj. Ketë tre minuta për të marrë me vete, këtë duash në këtë gorë. Dhe pasta ju në hyta kamionit për klivlend. Kuptove. Kuptova. Kuptova. Më të çkojmë në fundë, të çkojmë në këtë përta. Mami, babi, mami, babi. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Dori. Ëh, ç'është kjo? Dori, <gjithi> Dori, ç'është <gjithi> Dori? <gjithi> dori. <gjithi> Mami, Babi. Ma? Mami, Babi. Do të bota do. Mami, po bëj punën, është. Babi. Ajo duhet të zgjidh dy e do të ikim pastaj. Çfarë po bën shaka? Ky është një ribashkim. Mami, Babi. Po ku janë prindrit e mi? Dori. <gjithi> dori. Ti e vërtet vajza e Gjenit dhe Qarlit? Po, po, unë jam, jam unë, ku janë ata? Am, um, e, e po, shiko, Dori, fiks pasi u shduke ti, ata menduan, menduan se do të kishe përfunduar këtu në karantin. Aha! Ha, praha, praha! Shtu që ata erdhen këtu, që të kërkonin ty. Janë këtu? Pol pra, ku janë ata? Dori, kjo ka ndodhër vite më parë. Ata nuk u këthyën më kurë. Dori... E disi është puna... Kur peshqit nuk thehe në shtëpinga, karantina do të thot... Që nuk janë... Qfar? Dori... Ata ka një ikur... Kanë vdekur? Ata donin të të gjenin të... Êshtë të sigurë? Êshtë të sigurë që sjetoj? A, uh, Dori të gjohë, që shka do të shkoj mirë... Dori, ata të donin shumë... A do një që do të shkoj në klivlend, në ajmërim i fundit... <të> <të> <të> Dori dori, dori, dori, a e mirë. A më dje shmirë. I shë shumë, shumë vonë. I shë shumë vonë. Dori, von. jo, dë që. Nuk nuk kam më familje. Jo, dori, unë, dori, dori, nuk është e mërte. U jam të tjerë. Un jam, un jam betëm. Dori! Dori! Shë këtë të tunë për të kalipo i ki në klivë lentë. Kamion i shgati për të njështur. E gjitha autopodin. Oh! Po tani kushkojnë. Më ndihmoni, më ndihmoni, ju lutem, ju lutem. Ësht dikush që të më ndihmoj? Ah, oh, hey, hey, a mund të më ndihmosh? Kam humbur, kam humbur ata. Oh, Ka ke humbur? Un, un, un. Ah, oh. oh, më vjen keq zemër. Nuk të ndihmoj dot nëse nuk mban mend. Ah. Oh, oh, oh. oh, hey, a mund të më ndihmosh? Kam humbur ata. Ju lutem, a mund të ish më i qartë? Qmit, qmit, ata, ata u pucën. Nim! Oh. Nim! Jë ah! lutem! Ata ka nikur! Kanë humbur, kanë humbur që të gjithë. Nuk mund të bëj mazgjë. Nuk mund të harroj, qëfar këshë haruar? Diqka, diqka të rëndësishme. Qëfar ishte, qëfar ishte? Po largohet, po ikën, po ikën, sepse unë vetëm di të harroj. Unë vetëm harroj dhe harroj, dhe harroj, dhe harroj, dhe harroj. Këtë di të bëj shumë mirë. Qëfar të bëj, qëfar të bëj, qëfar të bëj, Tani, qëfar të bëj. Qëfar të bëj. Qëparë do të bëndë dhe dori? Në do të shikoja rotu Dhe um, Ka ujë që të ndih Shumë leshtëri këtu Leshtëri këtë janë të mirë Po tani Në regu Shumë leshtëri këtë duke njësoj Qëtë gjyë duke të njësoj Përveç burit Atje dhe pak rërë, nga Johan, më përqenë rërë, rërë është të butë. Oh, oh, oh. oh, kjo nuk po më qonë asë kundë. Nuk ka asë gjë këtu. Oggi ho provato il resterikut. Il resterikut e guaskave. Ma cheana? Non mi piace i guaskat. Non mi piace i guaskat. Pashik, o! Nuk e qenë, nuk do të klamë më kur. Kjes për zemre voglë. Përtenk ju! Mami, sajnë. ti e këtur. Absolutisht ne! Ti, babi, që të ashtu? Sigurisht zemre voglë. O! Oh. Shiko më shumë. O zemër, jo, o, jo, zemra vogël, jo, nuk ka rëndsi. E di që kam një problem. E di që dhe më vjen vërtet shumë keq për gjithë tokë. Jam përpjekur ti rregullo, gjërat s'kam mundur, jam përpjekur, jo, jam përpjekur, por kujtimet e mia më largoheshin nga koka dhe idet ndryshonin, prandaj më vjen shumë, shumë keq. Tori, tori, tori, mos guxot të vi keq. Shiko, shiko se çfarë ke bër. Çfarë? Ti sa po nagjeten? Ësht ashtu, ti, ti nagjeten. Zemër, zemër, po pëse me ndonë di se kemi qëndruar këtu gjithë Pitorisht. të vite Sepse ne besonim që ti do të në gjeje Dhe do të në gjeje pa tjetë Vitorisht Por unë me ndova se nuk ishik mos Por se ne shkohëm dhe, dhe, dhe karantin që të kërkonim ty, Dori Por ti nuk ishati dhe, dhe ne dinim se duhet të kishë dal jasht nga tuba Po e drejt, për mes tuba dhe të, të, të bëm e dhe ne Në qofë se ne që ndruam këtu në këtë vënd Ne këtë e kemi bërë vitëm p Gështu, zhdo dit, ne dalim jasht dhe vendosim Guaskat Dhe ti, na gjete ne vet Oho, zemër Na gjete dhe dip se na gjete sepse ti nga mbajt e mend Ti nga mbajt e mend Si pas mënyrës të andë, zemër Tori shpirt Po, ashtu ashtu Ja dole a vetëm fare. Oh, shpirt. Vërtet, pra ti ke qënë vetëm fare gjithë këto vite? E gjora vajsa i me vogël. Oh, nuk kam qënë krejtë vetëm. Oh! Menin dhe nemo! Askus nuk e ka parë ku shkoj dori? Seriosishtë e keni? Ka që shumë sy që nuk bëjnë do t'as një pun? Oh, më falni, mu që pësë për t'i qëta. Oh, Unë të ndimoj ty. Ah! Oh! Oh! Papi, shikon pështori. Oh falë Zotit. E shikoj ne më. E dia që do ta gjerim një mënyrë. Ej, po ku është Dori? Është aty me ty? Më vjen keq. U mundova ta mbaja, por nuk munda. Çfarë the? Dhe pas ai nagjëtit një balen, edhe pse unë flas gjuhën balenash. Ne e di që nuk kam qenë aty për ta parë. Në fakt, Merlini nuk besonte që unë mund të flisja gjuhën balenash. Ai gjithmonë një mënyre, në një lloj mënyre kishte besim. M'pëlqejin ky Merlin që tani. Edhe më pas gjetëm Nemo, apo ai më gjeti mua, nuk e di, por Nemo ishte gjëja më e ëmbël. Ai nuk heq dorë kurr nga unë. Çfarë do bënte Dori, çfarë do bënte Dori këtu? Do të falenderoj ke... Merlinin dhe Nemo ngurt i takojmë. Prisni, nisni unë një jokë këtu vën. Përshëndetje. Un jam Sigorni Livid. A kjo lart? Ju lutem, a do të bashkoheni me nenë? Ai është Instituti i jetës ujore. Oh, ti ke lindur aty. Do ri aty janë shokët e tu. Po, dhe kanë ngjetur në në, në diçka. Ata pushkonin diku. Uh... Një kamion! Ata janë në kamion! Kjo do të thot që... Nuk do të shkoj më kur? Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Qëpar do të bunë të dore? Oh, dori, unë do, e do disa dori, ata janë mishte tu të, të, të, të, të mirë, orë me ndoj se një kamion është një gjë Ma, shumë e mahe. Ma jojta shumë të drejtë. Ma joj që t'jerë se më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Mami, Mernini dhe Nemo janë më shumë se miqë të mirë. Dhe, për mua, janë familje. Dhe duhet i kthej në shtëpi. Qikoni, kur më gjithën ata, ishte fatë. E kuptoni, ishte duhet të themë. Që për fjallet tjetër ka për fatin? Si... Për t'Linda. Për t'Linda! Për t'Linda! Dori? Au! E, më njështë, të t'Linda. Pusha, është Dori, diqka nuk për shkonë. Uuu! E gjithë, është j Ua të hidhemi. Nuk ka kohë për debate. Patlindo! Dori, dori. Ai kamioni mos e migxetu brenda po largon. Po çfarë të bëjmë? Patlindo! Jo. No. Ne rregullohemi, jemi gati. Jemi gati. 1 2 Nuk mundem të fusim dalë dalë nuk mund. Dhe jo Patlinda, un kam syze më të fuqishme në botë vetëm si për ti. Ti ke syze më të fuqishme në të gjithë botën? Un do të bëhem syte si të mi. Ti do bësh syte mi? P-p-p-p-p-p-p-muret! Po, po, po, po nuk ka mure në oqean, Fatlinda! Nuk ka mure? I është fat i jotë, Fatlinda! Po përse nuk ma si, po për! Po, për. Po, Fatlinda, prit! Jo, ka një murë aty! Mami, babi, kjo është u që ime e tuba, ve Fatlinda, që kemi? Dori, këto fluska të blu janë për indrit e tu, duke njësës e ty! Kemi, un oh, salutem, oh, Iri, në kemi, unë jam rrethuesi. Zonja Dori, Zotit Dori. O, të luta, më thyrëgjë. Në regullë, tani duhet ikim, duhet andalojmë atë kamionit. Mirë, kë kamion? Rrethues, në raportohë. Apo, aptësia i me që muarë. I gjeta, kamionit po den nga autostrada, po drejtojt nga jugu. Shkojmë. Dutë andalojmë pa tjetër atë kamion. Këta, duhet ashtë i oshtë pa tjetër. Po, po, po, që dhe shto dhe unë. O, oh, shukë, kjo ka për Masto kallm. Mosu mëso shum aty, Gérald. Ja ishte e bukur. Rrethues, harova gjithçka, a thuaj përsëri. Po zonj, u, niset u janë akoma në kamion. Jan drejtuar në verin drejtuores. U! Oh, shiko, një tufë me vidra të lëshuar atje. Sa e thuaj? U! A! Oletuaj. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Ai show camioni noi shatije. Për të brethues duhet të përdosë lokalizuesin. O sa ina, po sigurt ta ndalonin naloj, trafikun. Ndalojm trafikun? Ndalojm trafikun. Të gjithë duhet të ndalojnë. Njerëzit ndalojnë për të parë gjëra, gjëra që janë të lezetshme, gjëra që janë të lezetshme. Në rregull, e kuptova. Fajr, ta them shpejt para se ta harroj. Fat Linda, kur kamioni të vij tek ura, ti m'hindha aty sipër. Në rregull. Ju djema, më ndiqni mua. Gjithçka tjerë të rrin këtu. Prit. Dori, Zemr, ti nuk mund t'i ikësht për sërin nga në. Mma e jote 43, ti duhet e rishpër e ne. Dori Zemr, qëpar doj që të ndodhë nëse, e dihi, nëse largosh për... Mami, Se di, mami. Se dihi, gjatë rrugës, mami. nëse gatë rosh dhe kjo do t'hutoj. Nëse ju humbas për sëri? Uh, oh. Mami, babi, qëdo që ka përçukuar shumë mirë, sepse e di që edhe nëse haroj, mund t'i gjëj për sëri. Mami, babi, qëdo që ka përçukuar sh Në regull, pak nga e majta, uu, uh, pak nga ana tjetër, në regull, po, kjo ishte, tani, jo tani, jo prit mos të bëj! Kull tani, tani, tani, bëj e bëj një! Yeah, Njerë, yeah. ko apër ide në tënde? Në regull, t'ilë një dhe. Në regull, në regull, qëfar duhet të bëj, tani, qëfar duhet të bëj, qëfar duhet të bëj, qëfar duhet të bëj, qëfar duhet, të, bëj, duhet të, të dorit? Ndaloj i trafikun, petë për qafimes! Për <tipar> kujtës! Ata janë të lezeqën! Që ah! parë ah! përndod, për babi? Nuk e di që parëndod, nuk e di se në shmënyrë, por, mendoj se gjitha kjo ka të bëjve. Dori! Ah! Uj, kam në bëjë për uj! Aje, që mundur, si erdhe këtu! Uh! Dori! Dori! Nimo. Unë mendoj po se nuk do të shia më kurë. A, uh, edhe unë, sa doj që u përpoqa, por nuk munda do t'ju haroja juve. Mendoj se mu mungoj shume dhe pjesat t'itër uh -huh. e familjes. Familja jote? Mhm. E ke ide në se qëfar ndjesi e është? Ba, e di se qëfar ndjesi e është. <të> Hej! Eja hey, një të një, zbristin nga kamionin! Ata nuk jam peshqitua! Oh, jo, mos, arritën ata! Gjithoni në uj, shpejt! Dorim, makina kula bizi. Mali nuk urai pa ju këta. Uu, uh, no uh, no no no. Becky, Becky xhelu këtu. Kemë nevoj për ndihmën tënde, të Becky. Oh! Dorim, më diç mua. Je je je prit, jo. Becky prit, prit dalloj Becky. Duhet të gjejmë vrap, Becky. Blap, burrulu, burrulu. Ah, te lutem mos na ha. Por dori, ti na gjetën e. Eh? Xheri? Ti je Merli? Çali? Nemo. Ah, faleminderit që u pidesh për dorë. Shumë faleminderit. Dori, është akoma në kamion? Beki. Beki, na të Dori. Urr, urr, urr, Dori. Mirë, Voglusha, kjo do të thot miru pafsh. Jo, çfarë pa do thua me? Do të jo. them që nuk do të shkosh në Cleveland, por do vish me mua në Oqan. Por pse kështu që më skatron planin? M'u dëgjoj këtu. Un kam një qëllim në jetë. Një, jo, i m'u dëgjoj mua. Kjo është e bukura kur bën plane. Unku nuk kam bërë një plan. Planifikova jo. të humisja prindrit? Jo, planifikova të gjëja Merlinin? Jo. Bëm plan të takuoheshim bashkë? Prit, apo e, e kishim? Dhe e po, un nuk mendoj se e kishim. Gjërat e mira ndodhin rastësisht në jetë. Kjo është jeta. Dhe ti ishe me mua jashtë oqeanit përballë rrezikut në një kuti të shpifur prej çelçi. Nuk ka mbaruar. Një shoqja ime, Juet Cigorni, si një herë më ka thënë se duhen vetëm tre gjëra të thjeshta: shpëtimi, riaftësimi dhe Një gjë tjetër që është Dëshimi. Por isht. Pra Heng si thua. Na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni, na lësoni. Do të thoya në rregull. Jo nuk është mirë. Po kam shtoj. Shikat, mos i. Shtet kamuni të krahuim. U, po mundoja hapiterën. U, uh, është mbyllur nga jashtë. Jepi dori, mund patlinda, patlinda, mur, mur. Dorri, ja dal. Fatlinda, Fatlinda, mul, mul. Beli, për ku janë drejtuar? Uh, uh. Jam duhet të i rrugur. Dori, mori fund. Jo, jo, aty ju duhet të keni një mënyrë tjetër. Dori më të qon. Nuk ka asnjë mënyrë për të dalë jashtë. Gjithë mon ka një mënyrë tjetër për dalë wow! Nuk ka, dori, po të them që kësa herë nuk ka mënyrë tjetër Mirë, po ajo atje lartë Ta mare, mira, pas ka një mënyrë tjetër Me frymë, thellë Daj në soni, daj në soni, daj në soni, daj në soni, daj në soni, dajne soni. Ti vjen? Para është ajo. Por çfarë? E kanë ndaj dy kambësh. Në rregull, Heng, ti ke 7 kra. Nuk e di, ti je sht provon diçka? Në rregull. Nisemi. Ë? Hey, hi, he, he, dallo, dallo. Jo po bën diçka. Oh! Ne po lëvizim. Të lutem, prit të lutem, të lutem, na prit. Dallo, prit, prit, prit. Dallo, dua të flasim. Dgjoj, nuk po të tregoj se si ta ngasësh, sigurisht brin, brin, brin, nuk di, por a mund a mund ti hapsh pak më shpejt? Çego, u! U! Ej, na tek kamioni. Nuk sikoj dot ulur, nga cila antë shkoj. Oh, në rregull, të gjitha makinat po shkojnë majtas, kështu që ktheu majtas. Rruga Gilman, Boulevard JB. Oh, rruga Gilman prap? M <të> duket se po rrotullojmë. Për sa kohë do të kthehemi vetëm majtas? Në gjithë du të dimë si si u futëm dhe do dimë të dalim pas taj. E, po më thuaj kur ta kuptosh. Pa, këtë i si shpruke mbaj mundë si u futëm. Injokë ta! Erdhëm nga ndenjë! Te odjatë ta! A tjetër! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Jemi të pushuar. Pashtur <skrisa> të drejtë drejtë! Majtas, majtas! Po, jep mirë, Henk. Qikove të vë rrugën? Oh, më falë. Oh, oh, kryzim në rrugë. Nga cilë anë! O gjanë, o gjanë. Hej, një varë. Kam patur eksperienzë dhe të mira me barësë. Nga cilë anë! Barë ke të kujë në o gjanë! O oh, mbahu! Nuk no kemi kohë, ku të shkojmë tani? Um, um, do e zbulojë, nuk e di, por diçka do të vijë dhe... Uh -huh. Pulbarda! Henk, mdi që ata zojqë? Oqeani është në të majhë, këngë! Aj, aj, aj, aj, aj! aj, aj, aj, aj, aj. Uuu, uh, britë pak! Uuu, uh, po marrë një signal! Shatajat! A jatë në Rikull? A, jo, që nga policia! Policia? Në Rikull, jemi mirë, ja oqeani! është për para! Ta një po merem i veshtë! Oh, oh, mof! Qëfar të të thua shme o? Oh. Jo, jo, qëfar të bëja, qëfar të bëja, qëfar të bëja! Qëfar të bëja! Henk, do të kërkoj të përstit shkatë në shmandur. Nuk kam do një probleme të shmandurit. Në regu, Henk. Uh, nuk ka rrugë, mori funda një të shkoj në burgu në peshqëve. Uh, Brith? Uh, Ojo? Oh, uh, uh, Lërgohu një, fom po vid! I see trees of wind Red roses too I see them bloom For me So, what a wonderful is good I, I see friends shaking hands saying how do you do They oh, really say I don't know 2:30 para jush përfaqëson pjesën e tretë dhe të fundit të misionit të jetës ujore Shpotim, rijeftësim, dhe lëshim. Unë jemë si Courtney Weaver, paliminderit që u bashkuat më mua. Një, dy, tre, katër... A... Uh... A përse por nëmëroj? Kujë janë të tjerët? A uh, mos... Më lanë vetëm? Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, nuk do të bërin kësa. Nuk ka problem, mund të zi vetë. Qëkar isha tuk e bërë, unë po bë... Po mulloj e fytyrën, edhe po përpich isha të fshiesha. Mirë, po pëse po fshiesha? Kërita? Jo 5 6 7 8 9 10. Gati ose jo, jo? Un po vi. Gjeta. Ju pash ju. Ha oh. ha ha. Ja kuje. Në rregull ju ka kalect s'vegje. Loja mbaroi. Oh, as, as kurs më gjetje. Lidhuni, lidhuni. Koha për një, mos më prek. Koha për një mosim tjetër. Ju do të, të kthehet zoti i lei nga migrimi i tij. Në thosh i zgjuar do të qendroj larg sa më gjatë, por derisa të kthehet jam un mësuesi. Në rregull fëmi, kush do të mësoj rreth gjetjes me Jehon? Asnjëri. Jo, <laughs> Mirë zemërvogël. Vau shef. Ditë bukur për natë. Eh? Në rregull. Paçi mami, paçi babi. Epo, mamë, më mëndjesë do të shkojmë në në shtëpi edhe të jetojmë në shtëpin tonë. Do vihej edhe ti dori? Unë? Oh. Unë mësoj që do shkoj tek vendi im. Oh, e po, në rregull. Çfar? Tek vendi? Jo, jo, jo, që nuk është ide e mirë. Po, mendova të shkoj të shojë pamjen. Paçi, paçi. Pamjen. Epo, kalof shko të bukur. Vetëm kikujdes se mos mos humbasësh. Në rregull. A? O oh, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Dori, Dori, Dori. Që kemi, mërnin? Oh, ej, hey, që kemi, Dori? Je mirë, më duke shqyëcuar. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, ja, ja. unë jam shumë mirë. Kështu dukem gjithmonën. Qëfar? Poja, si uh, shtë... Thysht... Ja dole. Ja dole, voglusha! Qëfar, <gjell> the? Shpirt, tindo që guaskat vetëm për duktirë në shtëpi. O, zoti madhë, e bëra? O, zoti madhë, e bëra? E bëra vetëm, vetëm fal. E di çdo të thotë kjo zemër? Ë? Hmm? Do të thotë që ti mund të bësh çfarë të thotë mendja jote, Dori? Vërtet? Oh, mm, mami, a mund të shkoj të luajmë ata? <laughs> Absolutisht, <shko>, koka, i zemër. <laughs> <laughs> po. Ja dolë vërtet. është hmm. të vërtet të gë gëtsa pami Pa, kjo është e paharueshme that I am unforgettable to you. Whoa. Thank you.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 prometeu <risos> melhor <risos>